Сім громад званих районами розкинулися на північному фасі Аврора Сінус, утворюючи Лондон снову. Те, що вважалося містом, глибоко занурилося в плоть Марсу, аби вберегтися від холоду і випромінювання, і випиналося на поверхню лише десятком бань. Тут жило і працювало 40 тисяч душ, карбуючи нове життя на безжальному камінні другої домівки людства. Станції труби утворили просту павутинну топологію, котра визначала соціальні форми і структури. Атерпол був єдиною станцією, що з'єднувалася з усіма іншими районами, тож вона де-факто слугувала серед містям. Салтон розташувався під найбільшим сільськогосподарським куполом і по поверхні поєднувався монорейкою з обсерваторією Дханбад-Нова, тож там утаборилися верхній університет та ремонтні майстерні. Нижній університет був у Брідж Кенді, де й жили Девід з родиною. Наріман та таун під час першої хвилі колонізації використовувались як виробничо-енергетичні центри. Проте перерозподіл, що стався у зміни технологій, означав для обох поселень боротьбу за нове призначення. Ініс Діп та Ініс Шалаус були кінцевими станціями труби, і це перетворювало їх на глухі закапелки та парадис для марсіян, які вважалися майже белтерами – антисоціальними, незалежними та нетолерантними. Адреси у обох іннісах означали тавро-аутсайдера, небезпечного і вразливого. Лілі жила в Шалус, а Гач – в Діпі. Наскільки райони відрізнялися між собою, настільки станції і труби були однаковими. Високі аркові склепіння освітлені лампами повного спектру і хаос від лунь. Тонкоплівкові відеомонітори, наклеєні на стінах, миготіли публічною інформацією та розважальними каналами. Кіоски торгували їдлом та одягом, останні примхи моди змінювалися з регулярністю припливів. Камери охорони наглядали за усім, ідентифікаційний софт накладав на зображення імена розпізнаних. У повітрі був ледь відчутний присмак озону і пахло дешевим їдлом і сечею. Реклама на пластиковій плівці завжди виглядала однаково – тренування з йоги, загублені домашні улюбленці чи незалежні музичні події. Девід кілька разів бував в містах долини Марінера, бази гори Олімп, і бачив там такі самі станції труби. Єдиний уніфікований культурний продукт Марсу Хлопець вів Лілі крізь гамір станції Мартінестаун Торбу він зсунув так, щоб вона могла узяти його за руку Чим далі вони просувалися, тим менш чіткими робилися кроки супутниці Рука її обвела хлопці немовліана, що дерлася на паркан Він відчував заціпаніння м'язів дівчини, яке впливало і на її голос Її зіниці розширилися від кайфових хімічних каскадів, що варували у мозку. Він міркував, що ж таке зараз їй ввижається. «Ти що, ніколи не куштував сам?» – втретє перепитала вона. «Ні», – знову відповів Девід. «Я закінчую випускні лабораторні. Реально немає часу на нічні походеньки. Може, пізніше, коли отримаю призначення». «Ти такий розумний», – вела вона далі. Ач завжди каже, що ти дуже розумний. Попереду них на платформі із півсотні людей щось горлали, тримаючи плакати. Десяток копів у формі стояли за кілька ярдів, не втручаючись, проте пильно наглядаючи. Девід пригнув голову і повів Лілі трохи убік. Якби вони рухалися платформою у напрямку вбиральні, то мали б шанс провести дівчину під кайфом повз поліцейських. Не те, щоб поліція приділяла багато уваги пішоходам, їхні погляди головним чином були прикуті до протестуючих. Плакати були написані від руки або роздруковані на папері стандартного розміру і заліплені разом. Декілька людей тримали плівкові монітори, що у паузах між гаслами демонстрували психодерічні райдужні круговерті. «Бий у відповідь! Чи нам чекати, поки вони нас заб'ють? Земля це почала, а ми закінчимо!» Останній слоган демонструвався разом із кепською саморобною анімацією, в якій каменюка врізається в землю і утворює розплавлений кратер, схожий на закривавлену кулю в тілі планети. Демонстранти являли собою змішану групу, проте більшість були трохи старші за девіда злі, потемнілі від прилитої крові обличчя розчепірані ротяки, відбивали лють, що випаровувалася з них гарячими струменями. Хлопець зупинився, намагаючись крізь відлуння дібрати, що ж вони, власне, вигукують, але розібрав лише, що фраза має сім складів. Чотири у вигуці, три у відповіді. Один з поліцейських поворушився і глянув на нього. Девід знову посунув уперед. Це не його бій. Йому байдуже. На момент, коли вони дочалапали до платформи, дівчина затихла. Він повів її до вигнутої пластикової лавки, розрахованої на трьох, та за куток виявився затишним і для двох. Сидіння вигиналося та потріскувало під його вагою. Лілі на це здригалася. Між її бровами залягла напружена зморшка. Табло висвічувало шість хвилин до потягу на Інніс Шеллоус. Секунди рахувалися чіткими арабськими цифрами. Дівчина почала говорити напруженим голосом. Він не розумів, це образа чи очікуваний побічний ефект від наркотику. «Всі такі злі. Я просто хочу, щоб люди перестали бути такими роздратованими. В них є причини дратуватися». Її погляд на секунду розфокусувався, і хлопець помітив, що вона намагається налагодити різкість. «Кожен має причини», – вела вона своєї. «Я маю. Ти маєш. Та це не значить, що ми повинні такими бути. Ти ж не злий, я геш, Запитання прозвучало майже як благання, і йому закортіло відповісти, що він не злий. Він хотів сказати будь-що, щоб вирівняло її ідеальні брови, потім відвести дівчину назад до кімнати, поцілувати її, щоб вона зняла одяг. Він хотів бачити її оголеною, чути її сміх, заснути виснаженим у її обіймах. Хлопака кашлянув, ворухнувшись на сидінні. «Ти ж не злий, правда?» – перепитала вона ще раз. Прозвучав м'який тритоновий сигнал. «Вагон прибув», – Девід вичевив посмішку. «Все буде добре, просто розслабся, окей?» Вона кивнула і спробувала відштовхнутися від нього. «Все червоне». «Ти теж червоний, як величезна вишня. Ти такий розумний», – белькотіла вона. «Чого ти сам ніколи колеса не ковтав?» У вагоні труби не стало краще. Перша частина маршруту передбачала експрес до Атерполу, повний чоловіків і жінок, старших за нього років на десять. Їх демографічна вага змусила монітор налаштуватися на новини. У якомусь з гарно облаштованих планетарних ньюзрумів сухоребрий сивий чоловік лементував на темношкіру жінку. А мені байдуже. Агент, який вони перетворили на зброю, походив з більшої позасонячної екосистеми. І мені все одно. Байдуже до Фебу, байдуже до Венери. Що мені не байдуже, то це їх вчинок. Факт, який ніхто не намагається оскаржити в тому, що Земля віднайшла цю зброю і... Це величезне спрощення. Є свідчення того, що було декілька ставок, включаючи «Земля віднайшла зброю і застосувала по нас, по вас, по мені, по наших дітях та онуках». Двері тихцем зачинилися, і вагон почав прискорюватися. Труба проходила у вакуумі, вагон рухався на електромагнітній подушці, немов гав гарматний набій. Проте прискорення було ніжним. Відстань до атерполу вони подолали за 20 хвилин, може й менше. Лілі стулила повіки і схилила голову на спинку сидіння. Губи стиснутого лінію, рука міцно тримає його руку. Варт було б дочекатися, поки дівчину не буде приставлено до більш спокійного і краще контрольованого місця, і лише за тим ковтнути таблетку. І земля надала усі дані для відслідковування, що дозволило усіх їх позбивати. Відповіла жінка на екрані, тисяючи чоловіка рукою вбік. Так, радикали у земному війську були причетними, але якщо відкинути роль, яку грали офіційні уповноважені військовики, оповноважені військовики, ви так говорите, немов на землі громадянська війна йде, я такого не спостерігаю. Я взагалі нічого подібного не помітив. Я бачу Марс під постійною екзистенційною загрозою, а уряд сидить, склавши руки. «Розкажи мені щось», – попросила дівчина. «Поговори зі мною. Заспівай мені будь-що». «В мене на терміналі музика я». «Ні, сам, голосом». Девід приткнув торбу між ноги, повернувся до неї і схилив голову близько до її вуха. Треба було трохи пригнутися. Облизнув губи в намаганні щось вигадати. В голові було порожньо, тож він ухопився за перше, що спало на думку. Підніс в уста до її вушка. Він заспівав тихенько, аби ніхто більше не почув. Я маленький пастушок загорнувся в кожушок. Лілі не відкрила очей, проте посміхалася. Це було дуже добре. Десять хвилин девіт тихцем співав їй різдвяні колядки. У деяких він не міг загадати слів, тож просто імпровізував, а деякі замалим не вигадував. Детонація виявилася найгучнішим звуком, який він колись чув. Це був навіть не звук, а фізичний удар. Вагон стрибнув уперед, забрязкотів по стінах тунелю, кинув лілії на нього, а потім у зворотний бік. Світло замигало, вимкнулося і перемкнулося на інший колір. Вони зупинилися між станціями. Монітори кліпнули рожево сірим у момент перезавантаження і знову засяяли трелисником екстреної служби. «Це відбувається насправді?» Її радужки перетворилися на тонкі кільця коричневого кольору навколо глибокої чорноти. «Де віде це насправді?» «Так, але все в порядку, я тут, все норм». Він перевірив ручний термінал, міркуючи, що в новини могли би щось повідомити. Проблема з енергією, заворушення, напад ворогів. Проте мережа виявилась заблокованою. Майже надприродно спокійний чоловічий голос почувся з моніторів. У транспортній системі загального користування виявлено аномалію тиску. Систему заблоковано задля безпеки пасажирів. Поведьтеся спокійно, ремонтна бригада незабаром прибуде. Слова здавалися другорядними у порівнянні з тоном голосу, яким їх було промовлено. Тож Лілі дещо розслабилася. Потім почала хихотіти. Це пройоб. Вона всміхнулася супутникові. Це пройоб, пройоб, пройоб, пройоб. Ага, погодився той. Думки його вже стрибнули уперед. Він запізниться до мів. Батько поцікавиться, чому, і коли виявиться, що він був у у здауні постануть запитання. Що він там робив, кого бачив, чому нікому не сказав. Всі пасажири довкола бурчали, зітхали і вмощувалися заручніше в очікуванні рятівників. Девід став на рівні і сів знову. Кожна хвилина, здавалося, розслабляла супутницю все більше, переливаючи її тривогу до його спинного мозку. У скляних дверях труби відзеркалися скрадливий та переляканий хлопчисько. За півгодини аварійний люк в кінці вагону хруснув, подався уперед і відчинився. Всередину увійшли чоловік і жінка, вдягнені у блакитні однострої служби безпеки. «Привіт, народ!» – почав чоловік. «Все в порядку? Пробачте за затримку, але якийсь йолоп пошкодив вакуумне ущільнення. Система вийшла з ладу годин на шість мінімум. Деякі ділянки й довше. У нас там службові візки, можемо підкинути до автобусів. Просто вишикуйтесь по одному, і ми доправимо вас туди, куди вам треба». Лілі гуділа, щось собі підніс, поки Девід ставив її у чергу. Він не міг доправити її у Інні з Шелув і повернутися додому. Не тоді, коли труба зламалася. Закусив губу. Люди один по одному рухалися уперед. Пасажири зникали у аварійному люці та тимчасовому шлюзі позаду нього. Дістатися краю черги забрало цілу вічність. «Вам куди?» Поцікавився службовець, дивлячись у особистий термінал. Його термінал працював. Девідів – ні. Чоловік стурбовано підняв голову. Германо, вам кудись удвох треба? Ініс Шалоус, відказав Девід. Потім додав Вона їде до Ініс Шалоус. Я її супроводжую, бо їй трохи зле. Але мені треба дістатися до Бріч Кенді. Ризикую пропустити лаби. Еніс Шалоус та Бріч Кенді. Проходьте далі. Тимчасовий шлюз було зроблено з гладенького чорного майлара, і проходити крізь нього було наче рухатися всередині повітряної кульки. Тиск не було відкалібровано, як сліди, коли зовнішній шов відкрили у вухах ляснуло. Прохід виявився широким і низьким. Аварійне світло темно-помаранчевого кольору заповнювало простір тіннями та геть змивало кольори. Повітря було прохолодніше на добрих п'ять градусів, і цього стало, аби викликати сироти на шкірі. Лілі більше не тримала його за руку. Брови її піднялися, а рот злегка відкрився. «Все буде добре», – проказав він. «Варт їм було підійти до електровізків. Вони тебе доправлять додому без проблем». «Угу, добре. Пробач, мені треба дістатися додому, тато». «Не турбуйся», – відказала дівчина. «Я не вперше ловлю прихід на людях. Я дам собі раду. Просто думала, ти заглянеш повеселитися, але помилилася. Такое. Але треба рухатися далі». «Мені шкода. Наступного разу». «Ловлю на слові», – сказала вона, знизуючи плечима. Водій транспорту на Ініс Шалус гукнув, Лілі залізла всередину, пропхнулася між чоловіком середнього віку і пристаркуватою жіночкою та махнула Девіду. Чоловік середнього віку зіркнув на Девіда і окинув поглядом фігуру дівчини. Візок хитнувся, загудів і ще раз хитнувся. Хлопчик стояв і дивився, як той зникає вдалині. Боляче запекло зсередини сумішчю сорому неприйняття та керованості. Хтось торкнувся його ліктя. «Брідж Кенді, ходи сюди. Дідько, а ти чималий, Егеш? Та нічого, вже якось прилаштуємо.